MULȚUMIT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 au fost prelucrate în lecțiunea câte 30 de minute lungime fiecare, pretându-se astfel difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi G032 are ca început o meditație asupra versetului 11 a capitolului 4 a epistolei lui Pavel către galateni. Mai înainte de aceasta însă, haideți să... Reflectăm împreună asupra unei idei interesante, una din cele mai iscusite metode ale lui Satan, a vrăjmașului lui Dumnezeu, a celui a care robește pe toate sufletele ce n-au ales pe Domnul ca Mântuitor, să vedem sub ce formă se maschează el. Mulți oameni cred și spun că nu există diavol. Aceasta este însă o mare autoînșelare. Într-un mod inteligent, diavolul se ascunde, pentru că nu vrea sub nicio formă să fie recunoscut ca fiind ceea ce este. Unii vorbesc în chip nechipzuit despre el ca un drăgușor, ca despre un spirit duș, care nu trebuie luat în serios și pe seama căruia te poți distra. Acest lucru îi convine foarte bine diavolului, pentru că astfel nu este luat în serios. Aceasta ține de arta diavolească de seducere a oamenilor.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 încât să nu vadă că tot răul este dirijat de o putere sinistră. Martin Luther a făcut o afirmație foarte dreaptă despre diavol prin cuvintele Teribila sa armură este o mare putere și multă viclenie. Dragul meu, fi cinstit! Nu simți că și în tine se ascunde o înclinație spre rău? Nu subaprecia viclenia și puterea diavolului." Iar dacă chiar crezi că nu există diavol și că-ți ești stăpân și că poți să te stăpânești și să faci ce vrei tu, spunând cu alte cuvinte, nu este nicio forță mai mare decât tine a răului, încearcă, dar ar fi cinstit cu tine însuți și pentru timp de o săptămână să zicem, ai grijă să nu spui nicio minciună, să nu spui nicio vorbă urâtă, dacă ești bețiv, să nu mai pui nicio picătură de băutură în gură, că doar îți ești propriul tău stăpân, n-ai zis așa? Dacă ești fumător, să nu mai fumezi, să nu curvești, să nu faci niciun lucru imoral, nimic urât și rău. Dacă ai se reușești timp de o săptămână, performanța aceasta, atunci înseamnă că da. Tu îți ești, si ești stăpân și că nu există o forță a răului mai mare decât tine. Dacă ai reușit să nu înjuri, să nu dai celui rău, să nu spui vorbe porcoase, fă experiența aceasta. Iar dacă n-ai să poți, trebuie să recunoști adevărul că peste tine este o forță mai mare decât tine, este satana căruia părinții noștri s-au dat de bunăvoie ascultând îndemnul lui în grădina Edenului. Dumnezeu însă ne-a dăruit în Fiul Său, pe Domnul Isus Hristos, pe Cel ce este mai puternic decât diavolul. Mântuitorul l-a învins pe diavolul la cruce. Refugiază-te de partea marelui biruitor și vei fi ocrotit de orice rău venit de la diavolul. Abia atunci, ascuns în Mântuitorul, primind jertfa lui de la cruce prin care puterea celui rău a fost distrusă și prin care tu ai fost eliberat dacă ai primit-o, Abia atunci vei fi liber și vei putea să faci tot ce este bine și frumos, deoarece noul tău stăpân va fi binele, frumosul și dragostea desăvârșită. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm din toată inima, ca astăzi să ne predăm ție, aceia care nu ți s-au predat și n-au primit pe Domnul Isus Hristos ca eliberator al lor de sub forța satanei să se grăbească astăzi și prin pocăință, Botez și ascultare de Evanghelie să facă acest lucru devenind copii ai tăi liberi, eliberați de sub puterea satanei. Iar noi care deja am făcut lucrul acesta, ajută-ne să fim atenți în umblarea noastră și să nu mai ascultăm de nici una din pornirile firii noastre vechi, nici una de ispitele lumii și nici ale lui satan, ci numai de Domnul Isus Hristos care prin Duhul Sfânt ne călăuzește în viața aceasta să facem voia ta. Binecuvântează ascultarea acestor meditații din lecțiunea care urmează cu lumina aceasta puternică și ajută-ne să facem voia ta care este bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Cine să parte de viața cea pără de moarte?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 Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 11 de la Galateni, capitolul 4. Dar pentru întregirea înțelesului acestui verset, trebuie să-l citim în conexie cu versetul precedent și anume 10. Astfel, citim. Voi, deci voi galatenilor, vrea să spun aici cuvântul lui Dumnezeu prin pana apostolului Pavel. Voi păziți zile, luni, vremi și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Acesta este avertismentul pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin pana apostolului Pavel, îl adresează creștinilor din Galatia care se întorseseră la legea Vechiului Testament după ce primiseră pe Domnul Isus Hristos Harul. Acesta este un avertisment serios deoarece starea aceluia care a cunoscut adevărul într-o oarecare măsură și apoi dă înapoi de pe calea lui, devine mai rea, mult mai rea decât starea celuilalt care niciodată n-a fost pentru adevăr și nici nu l-a cunoscut. Sfântul Apostol Pavel lucrase cu multe mei între galateni. Prin vestirea lui galatenii fusese răscoși din starea tristă de închinare la idoli și intraseră în legătură cu Dumnezeu, iar cu apostolul erau legați cu cea mai strânsă legătură de dragoste și recunoștință. Acum însă era altfel. Adunările din Galatia erau în primej de a se întoarce nu la păgânism, ci la rânduielile iudaice care se deosebeau de păgânism. Este foarte adevărat, dar stau într-un anumit sens pe aceeași linie cu el prin faptul că aceia pe care îi robeau aceste rânduieri nu puteau să se mai ridice la o viață din Dumnezeu. Numai atunci trăiești pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu, când ai murit față de lege, așa cum am citit la Galateni, capitolul 1, versetul 6 și apoi la 2 cu versetul 19. Ceea ce părea galatenilor o înaintare, Sfântul Pavel o vedea ca o dare înapoi și nu neapărat Sfântul Pavel, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care ne-a lăsat scris prin pana apostolului Pavel a introduce un calendar cu sărbători și a ține zile sfinte, ca și cum în acestea ar fi izbăvirea și nu aceea pe care ne-a câștigat-o Domnul Isus, a voie să slujești prin aceasta lui Dumnezeu este o steneală zadarnică. A pune alături slujirea după lege cu neprihănirea căpătată prin credință nu merge, cum am să vedem la... Capitolul 5 cu versetul 4, cine vrea să țină legea este despărțit de Hristos, nu merg împreună. Așa se face că Sfântul Apostol Pavel vede primejduită osteneala lui printre galateni. Dar, de fapt, el și-a făcut datoria din dragoste față de ei și tot ce se face din dragoste nu-și pierde valoarea. Pentru galateni poate să fi fost degeaba osteneala Sfântului Pavel. Pentru el însă nu. Să nu uităm, orice dare înapoi pe calea adevărului este o zădărnicie a lucrării Harului în viață, este o osteneală degeaba, este o lovitură grea dată omului cel nou născut din Dumnezeu prin credință. Nimic nu îl întristează mai mult pe Domnul Sus, decât darea înapoi a sufletului în care s-a început odată o lucrare limpede a Harului. Orice întoarcere la forme, la ritualuri, este o dare înapoi. În continuare, Apostolul Pavel pledează cu Galatenii la versetul 12 din Galateni 4 până aceste cuvinte. Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci eu sunt ca voi, nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Adevărata stare în Hristos este aceea de a ajunge la sfânta încredințare că ești în El, și el în tine, și că tot ce faci e lucrarea lui prin tine. În felul acesta, fără nicio teamă, te poți da pildă altora. Este o stare înaltă aceasta, dar toți care au pornit pe calea mântuirii trebuie să ajungă la ea. Apostolul Pavel îi spune lui Tit și lui Timotea, păi, dă-te pe tine însuți pildă. Așa îi spune lui Tit, iar lui Timotei îi spune când era vorba de lucrarea lui Dumnezeu printre suflete același lucru. «Fraților, vă rog să fiți ca mine», spunea apostolul Pavel galatenilor. Acesta este un eco al îndemnului pe care Domnul Iisus îl dădea ucenicilor la Ioan 15 cu 4, «Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi». Așadar, fraților din Galatia, spune Pavel, «vă rog să fiți ca mine». Dacă unii nu îl înțeleg pe Hristos din citirea Bibliei, din citirea altor cărți bune, din ascultarea de predici, atunci tu, urmașulea lui Hristos, voi să-L înțeleagă din trăirea ta, din ceea ce ești tu în toată umblarea ta. Se povestește despre un misionar printre păgâni în India că intrase în gazdă la o femeie bătrână foarte înrădăcinată în credința ei strămoșească. El încerca mereu să-i explice calea mântuirii, așa cum este arătată în Evanghelie, dar femeia nu pricepea nimic. Misionarul, când a văzut că vorbele lui n-au niciun răsunet în inima femeii, a lăsat-o în pace și ea nu i-a mai vorbit nimic despre Domnul Su și despre mântuire, ci a căutat să trăiască o viață de jertfă și de sfințenie, plecând zilnic în propovăduirea Evangheliei, atât în localitatea unde se afla, cât și în împrejurimi. Femeia între timp s-a îmbolnăvit grav și nu se mai putea ridica din pat. Misionarul a rărit plecările lui și a rămas lângă bolnavă, îngrijind-o cu o dragoste dumnezească în toate nevoile ei. După un timp, femeia văzând această strălucită purtare a misionarului și gândindu-se la vorbele lui de mai înainte despre Isus Hristos Mântuitorul Lumii, l-a întrebat odată. Domnule, cum este Isus acela despre care mi-ai vorbit și despre care eu n-am priceput nimic? Misionarul, cu curaj și stăpânit de Duhul Sfânt, i-a răspuns. Doamnă, Hristos este ca mine. O, dacă e așa de bun și de milos ca dumneata, continuă femeia, atunci, uite, vreau și eu să fiu urmașa lui, vreau să primesc învățătura lui, vreau să mă predau lui. După câteva zile de la hotărârea ei pentru Hristos, a murit fericită și plină de nădejde în făgăduințele minunate ale Evangheliei. Așadar apostolul Pavel spune aici galatenilor, fraților, vă rog, fiți ca mine. Nu era aici o mândrie și o îndrăzneală firească a lui Pavel când spunea acest lucru, ci o realitate a vieții lui în Hristos. Trebuie să nu uităm niciodată că Sfânta Scriptură e Scriptura lui Dumnezeu călăuzită, insuflată direct de Duhul Sfânt. Pavel avea siguranța că așa cum trăiește și cum lucrează el, tot așa ar trăi și ar lucra Hristos și de aceea se dădea pe sine drept pildă. Era încredințat puternic de contopirea lui cu Hristos, de adevărul veșnic pe care îl aflase și îl primise. Chiar el ne spune, de fapt, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne spune la 1 Corinteni 11 cu versetul 1 cât și la 4 cu 16 călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Așa îndemna el cu toată puterea pe cei cu care venea în atingere. E un adevăr de mare preț acesta că dacă cineva nu-l află pe Hristos din vorbirea mea, trebuie să-l afle din purtarea mea și să ajung la această strălucită stare de a mă da drept pildă de urmat celor care mă văd. Știți ceva? Greutățile pe care le întâmpinăm de foarte multe ori din partea celor din jurul nostru, pagubele, fie pagube materiale, fie înjosirile, durerile, nedreptățile, toate cele pe care le întâmpinăm din partea celor din jurul nostru și mai ales din partea necredincioșilor, sunt tot atâtea prilejuri prin care Hristos, cel care a suferit pe cruce pe nedrept, să se descopere prin ceea ce suntem și nu numai prin ceea ce spunem. Să nu pierdem niciodată din vedere acest adevăr și să nu rămânem Concentrați asupra felului cum să ieșim din impasul acesta, cum să ne recâștigăm reputația peste care oamenii aruncă cu noroi, cum să ne refacem niște pagube materiale, să lăsăm toate acestea în mâna Domnului și să le primim ca niște prilejuri pe care El ni le-a oferit, ca prin ceea ce facem, prin felul cum răspundem ca și Hristos la toate acestea, oamenii să-L vadă și să-L audă pe Hristos și atunci să poată veni la El, cum a venit și Doamna aceasta despre care ni s-a povestit din India. Mai departe, Apostolul Pavel căutând să-și înduioșeze ascultătorii dovedindu-le dragostea lui fierbinte pentru ei, le spune la versetul 13 din Galateni 4. Din potrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. Fraților, neputințele trupești sunt, de cele mai multe ori, mediul în care se pot dezvolta puterile duhovnicești. Neputințele trupești sunt, de multe ori, aripi sprintene, care ne ridică de pe pământ în înălțimile cerului, sunt aceste neputințe trupești, sănătatea omului cel nou, căci un trup prea sănătos îi deschide omului drumul spre multe pofte și păcate. Spune Sfântul Tihon, o boală amară, dar leac sănătos. Așa cum sarea împiedică putrezirea cărnii și a peștelui și nu îngăduie să se zămisrească în trânsele viermii, tot așa orice boală ferește sufletul nostru de putrezirea și descompunerea duhovnicească și nu îngăduie patimilor ca unor viermi sufletești să se zămisrească în noi. Sfântul apostol Pavel avea un trup neputincios, avea un țepuș în carne, după cum el însuși ne spune la 2 Corinteni 12 cu versetul 7 care îl ajuta mult în propovăduirea Evangheliei și îi păstrea sănătatea și frumusețea duhovnicească. Neputința trupului său a fost un prilej de întărire pentru alții, a fost o condiție a strălucirii harului lui Dumnezeu în ființa sa. În neputința trupului a făcut lungile sale călătorii misionare de la un capăt la altul al întinsului Imperiu Roman pentru ca să se vadă în adevăr că nu omul, ci puterea lui Dumnezeu lucrează. Neputințele trupești sunt, în nenumărate cazuri, drumul pe care Domnul Sus se apropie de noi pentru a avea părtășie cu noi și pentru a ne învăța tainele adevărului său. Patericul povestește despre un bărbat credincios care se îmbolnăvea adeseori. În cursul unui an însă s-a întâmplat să nu fie bolnav. Bărbatul s-a mâhnit foarte mult din această pricină și plângea zicând m-a părăsit Dumnezeul meu și nu m-a cercetat. Ei, sigur, poate că aici este o extremă. Oricum, binecuvântată este cercetarea lui Dumnezeu pe orice cale ar veni pentru că atunci avem dovada puternică a dragostei sale care se îngrijește de noi. Când vrea să ne pună într-o slujbă deosebită, el ne cercetează prin cuptorul de foc. Așa a fost cu Marele Pavel, așa a fost cu toți oamenii sfinți, așa este și astăzi cu credincioșii adevărați. În versetul 14, apostolul Pavel continuă să mărturisească galatenilor și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust, Față de ceea ce erau ispită pentru voi în trupul meu, din potrivă m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Frumoasă inimă aveau galatenii la început. Evanghelia îi schimbase așa de mult, încât tot ce priveau, tot ce lucrau, tot ce vorbeau, toată purtarea lor față de toți oamenii și mai ales față de frați, era așa de curată, ca și cum ar fi fost Hristos întropat în fața lor. Pe Sfântul Apostol Pavel, cel care i-a născut la noua viață, îl priveau ca pe un înger din cer, ca pe Hristos însuși. Purtarea lor dovedea din plin lucrarea harului lui Dumnezeu începută în ei și arăta adevărul Evangheliei în toată strălucirea lui. Se potrivea și pentru ei vorba spusă mai târziu de origen, purtarea creștinilor să fie cea mai bună apologie a credinței lor. Sau cum spunea Sfântuia în de aur, purtarea și viața curată este mai puternică decât limba celor mai străluciți vorbitorii. Galatenii nu se uitau la înfățișarea fizică a Marelui Pavel care, după cât se presupune, era respingătoare din pricina bolii de ochi, ci se uitau la înfățișarea lui duhovnicească se uitau la clip, la chipul lui Hristos care strălucea în el. Se uitau la slujba dumnezeiască pe care o făcea din plin și pe care din această pricină, pentru că era așa cum era, doreau să-l ajute și trupește să-l facă să nu mai sufere. Nu înfățișarea fizică a cuiva era importantă în fața lui Dumnezeu. Aceasta nu are importanță în fața lui Dumnezeu, ci înfățișarea lui lăuntrică. Adevărații copiii lui Dumnezeu privesc cum privește Dumnezeu, adică nu la ceea ce se vede în afară. Să privești pe orice credincios ca pe însuși Hristos, iată adevărata stare a copiilor lui Dumnezeu. Galatenii îl priveau în felul acesta pe Pavel ca pe însuși Hristos atâta timp cât erau într-o stare bună la început. Când s-au întors spre lege, din potrivă. Nu-l mai vedeau ca pe un Hristos, ci ca pe un vrăjmaș. Orice întoarcere spre lege, spre forme și ceremonii îți schimbă privirea, pentru că privirea este strâns legată de gândire. Gândirea dreaptă îți dă o privire dreaptă și orice gândire se strâmbă în momentul în care se întoarce de la Hristos. În continuare, după ce evocă aceste amintiri plăcute, lăudându-le credința lor, dragostea lor aprinsă pentru Pavel, cum îl priveau ca pe Hristos, în versetul 15 de la Galaten 4 îi întreabă, Unde este dar fericirea voastră? că vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați sfidat. Dragi ascultători, primul semn, al abaterii sufletului din calea adevărului și a voiei lui Dumnezeu, este pierderea păcii și fericirii lăuntrice. așa întreabă Pavel, unde este fericirea voastră? Câte vreme galatenii rămăseseră în adevăr, în Hristos, în Har, erau fericiți. Când însă inima lor s-a întors de la Har și adevăr spre legea Vechiului Testament și faptele ei, Fericirea i-a părăsit. Unde este fericirea voastră? Îi întreba Pavel, părintele lor duhovnicesc. Fericire este numai în Dumnezeu, cum citim la Psalmul 73, versetul 28, și nu poți fi în Dumnezeu decât pe calea lăsată de Dumnezeu. Oricine se întoarce înapoi de pe calea harului și adevărului său, Spre cine știe ce lucruri așa zis bune, din cine știe ce lege, cine se abate din cuvântul voiei sale scris pe paginile Sfintei Scripturii, cine amestecă acest cuvânt cu învățături omenești, acela și-a pierdut pacea și fericirea. Pentru că pacea și fericirea atârnă nu de ceea ce poate face omul, ci de ceea ce face Dumnezeu în vederea mântuirii omului nu de ceea ce dă legea, ci de ceea ce dă harul, nu jertfele omului, ci jertfa de pe crucea Golgotei adusă de Domnul Isus. iată în ce stă mântuirea noastră, ferice de cine primește prin credință ceea ce a făcut Dumnezeu și ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea omului în vremurile noastre în care trăim,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 Acum Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul și oricine se întoarce de la Fiul către lege se întoarce în vechime, cum spune cuvântul aici, că în vechime Dumnezeu a vorbit părinților noștri în multe feluri și în multe chipuri. Dar acum, în prezent, odată cu venirea Domnului Isus Hristos, Dumnezeu a încheiat vremea legii și acum ne-a vorbit prin Fiul. Și oricine se întoarce de la fiul, se întoarce de la calea pregătită de Dumnezeu și nu poate să fie în Dumnezeu. De aceea nu are parte nici de fericirea lui Dumnezeu. De aceea îi întreabă Pavel, unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu pudință, v-ați fi scos până și ochii și mi a fi dat. Inima zdrobită de adevărul și dragostea lui Dumnezeu este gata să facă lucruri pe care în altă stare nu le-ar făptui niciodată. Galatenii erau gata să-și dea ochii pentru părintele lor duhovnicesc Pavel, căci el, după cât se știe, avea ochii bolnavi. Starea lor însă, iată, s-a schimbat odată cu schimbarea direcției lor duhovnicești. Atunci au devenit reci și nepăsători. Dragii mei! Numai harul te face sensibil față de fratele tău. Legea te face indiferent și rece, neînduplecat, cum este și ea. Căci legea n-avea milă, legea doar arăta neputinciosului ce trebuie să facă, dar era crudă și neînduplecată pentru că cine călca o singură poruncă a legii era considerat călcător al întregii legi. Iubiți ascultători, mulțumim Domnului Dumnezeu pentru Domnul Isus Hristos pe care ne-l-a trimis și în care ne-a dat nu numai porunca legii care a rămas aceeași, legea este tot atât de pretențioasă și astăzi cum a fost și în vechime, dar prin Domnul Isus Hristos care a plătit în locul nostru a făcut posibil să avem acum binecuvântarea Duhului Său Cel Sfânt care împlinește El în noi tot ceea ce ne cere. Cu aceste cuvinte minunate, cu vestea bună pe care o avem din partea lui Dumnezeu în Domnul Isus Hristos, vă la cunoștință încheierea programului G032 cu rugămintea fierbinte de a-L primi pe Domnul Isus Hristos toți aceia care nu L-au primit, iar noi care L-am împrimit să umblăm demn de El, iubindu-ne unii pe alții cu dragostea Lui, pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.